Непреривност на процесите Беседа от учителя държана пред общи околотен клас на 5 юли 1933 г. в София. Размишление В природата съществува една непреривност. За да се разбере тя, нужен е отличен Всяко разумно същество изучава живота до толкова, доколкото го интересува, доколкото му е потребен, доколкото има отношение към него. Ти градиш къща и се интересуваш за нея до толкова, доколкото къщата ти е в зависимост от природните условия. Например, ако мястото дето строиш е ветровито, къщата ти ще бъде по-здрава, от по-здрав материал. Ако е влажно, ще я поставиш по-високо. На всяко действие има и противодействие. И обратно. На всяко противодействие отговаря действие. Казваш. Зная добре нещата, опитал съм ги. Каква опитност имаш? Твоята опитност е отрицателна, тя не може много да ти помогне. Страдал си. Какво си придобил от това страдание? Научил си се да се предпазваш от бъдещи страдания. Страданията са те направили малодушен изгубил си смелостта си. Казваш, че познаваш хората. Какво си придобил от това знание? Станал си страхлив. Какво познаваш в хората? Слабостите им. Това не е знание. Това са сенките на живота. Истинско знание е това, което придава сила на човека, с която той гради. Има едно знание, за което се казва, че възгордява човек като се надуе и цирият мисли, че много знае. Да бъдеш надут, това не показва, че имаш много знание. Цирият може да бъде надут десетина дена, но щом го бодна цигла всичката му надутост изчезва. Това е аналогия, която обяснява нещата. Мнозина не искат да обяснят на хората какво нещо е доброто и какво злото, какво нещо е Бог, какво нещо представлява духът, какво са водата, въздуха, светлината. Но сами не ги знаят. Смешно е да обясняваш на хората това, което ти сам не знаеш. Как ще говориш за Господа, когато ти сам не го познаваш? Говориш на хората за любовта, а ти имаш само една допирна точка с нея. Ти сам не разполагаш с любовта. Ако разполагаш и с нея, ти би направил чудеса. Духът щеше да работи в тебе. Дето духът отсъства, там не е Бог, там любовта не работи. Дето е любовта, там Бог работи. Искам да зная какво представляват любовта, мъдростта и истината. Любовта е извор, от който изтича животът. Мъдростта е път, по който иде светлината. Истината е цел, към която всички се стремят. Какво разбрахте от това? Лесно е да се каже, че любовта е извор, но това не е достатъчно. Какво извира от любовта? Животът. Какво е отношението между любовта и живота? Какво е участието на човека в този извор? Сега, като говоря по този начин, във вас се забуждат личните чувства. Обиждате се. Оставете обидата на страна и нека всеки си каже какво представлява. Изпъчиш се, изправиш се, мислиш, че много знаеш. Това е временно положение на тялото. Утре се разболееш, изкривиш се, друго е положението на тялото. В този случай мислиш, че си слаб. Тялото мисли ли така? Човек мисли, а не тялото. Ти казваш, че си здрав, прав, че си добре построен. Ти същият мислиш, че си слаб, че си зле построен. Това са процеси, през които всеки човек минава. Виждаш един прегърбен човек и казваш, че градите на къщата са му изгнили, ще се съборят и ще го затрупат. Какво да направя с тези гради? Не се занимавай с тях. Днес целият свят се занимава със себе си. Следователно, не се занимавайте със себе си. И тъй. Същината на човека е неуязвима за николко невидима. Не можеш да кажеш, че човек е тук или там. Как? Не виждам ли човек? Какво виждаш? Виждам, че човек стои пред мен. Днес го виждаш, но утре заминал някъде. Къде отиде? Друг е въпросът, ако виждаш надалеч и наблизо, през разстояние, като ясновидец. Дали е на другия край на земята или на небето, ти пак ще го виждаш. С обикновеното зрение ти виждаш човека, докато е пред тебе. Що мръдне малко, вече не го виждаш. Следователно, това, което виждаш, още не е човекът. Това е неговата сянка. Някой говори, но ти още не знаеш какво иска да каже той. Чувствам, долавям мисълта му. Това не е абсолютно истина. Долавяш нещо, но си далеч от истината. Всеки човек иска да бъде силен, да го обичат и уважават хората. Това са желание и чувства вложени в природата на човека – той не ги е създал сам. Като контраст на това Христос казва Търсете слава от Бога, а не от човеците. Как ще те славят хората, когато спят още? Кой ще те слави? Духовния свят няма спане. Там съществата не спят като хората. За това е казано Търсете слава от Бога. Може ли човек да не спи, докато е на земята? Не може. Щом влезе в духовния свят и без сън може. Може ли без болести? На земята не може. Обаче небесните жители не знаят какво нещо е болест. Как си представяте небето? Като земята ли? Какво нещо е небето ще разбереш само като отидеш там. Като се върнеш на земята, не можеш да разкажеш какво си видял и разбрал. Спомените, които носиш от небето, са като тия от сънищата. Сънуваш, че се разхождаш някъде, и качваш се по високи планини, но като се събудиш, нищо не можеш да кажеш. Де си бил? Какви са тези планини? Как се казват? Нищо не знаеш. Казваш. Бях на една висока планина, но де е тя? Не знае. Бях цар с корона на главата и скиптър в ръка, но де остана царството ми, де останаха короната и скиптърът? Не знае. Реално ли беше това нещо? Някога си добре разположен. Чувстваш, че можеш да обхванеш целия свят, сърцето ти е пълно с любов. Дойде някой при теби и те бодне сигла. Веднага избухваш, разположението ти изчезва и любовта ти изчезва. Как ще разчиташ на това, което от едно ботване сигла гла изчезва? Любов ли е това? Можеш ли и ти да боднеш? Мога! Каква любов е тази, която буде? Клетките, от които е съставено тялото на любящия, се движат с такава бързина, че никакъв удар или никакво бодване не може да ги засегне. Клетките на обикновения на физическия човек се движат много бавно, поради което всеки удар или сътресение лесно се отразява върху човек. Ще го бъднеш с сигла и той веднага ще усети. Колкото по-бързо е движението, толкова по-неуязвим е човек. Ако мисълта е бърза и чувствата са бързи. Щом мисълта и чувствата са бързи и действията са бързи? Защо се препоръчва на хората добър живот? За да увеличат бързината на клетките в своето тяло. Ако трептенията на клетките са по-бавни от бързината на куршума, последния ще те удари и рани. Ако са по-бързи, куршумът ще те докосне и ще се бърне назад. Днес повечето хора са толкова слаби, че само една дума може да ги повали на земята. Някой ти каже, че скоро ще се разболееш. Ти веднага повярваш на думите му и като се върнеш вкъщи, къщи, на налегло и казваш Не съм добре. Питам. Как можа да повярваш на празните думи на някого? Друг ти казва, че ще станеш учен човек и ти веднага повярваш. Тежко, но он си, който думите на хората заболява и става учен. Ученият се ражда с възможности да стане учен. Без да му кажа, че ще стане учен, той става такъв. Здравият се ражда здрав. Следователно, Разчитай на божествените възможности вложени в тебе, а не на приказките на хората. Какъв юнак си, ако се плашиш от една дума? Бъди и такъв юнак, че и с най-силната дума да ти ударят, да я разпръснеш като че нищо не е било. Минаваш край двама души, мъж и жена, които се карат, ругаят се. Ти се спираш за момент пред тях, искаш да чуеш кой от двамата е по-красно речив. В това време техните обидни и грубито ми се натрапват в съзнанието ти и дълго време не можеш да се освободиш от тях. Без да искаш, ти ги повтаряш и преповтаряш. Случва се, че с месеци не можеш да се освободиш от натрапените думи в съзнанието ти. Мъжът и жената престанаха да се карат, а думите още звучат в тебе. Не давай ухо на всичко, което се говори около теб. Мъдрецът знае кои неща да слуша и възприема и кои да отблъсва. Не давай път на любопитството да се вслушваш във всичко казано речено, във всичко, което правят хората. Живота е наука, валидна не само на Земята, но и за духовния свят. Трябва да знаеш как да живееш на Земята, но трябва да знаеш и как да живееш и в духовния свят. Въпреки това, хората имат смътно понятие и за физическия, и за духовния свят. Моли се на Бога и си го представяш като човек. Чуди се, защо като му разказваш положението си, не ти отговаря веднага. Ти още не си страдал, не знаеш какво нещо е страданието, а очакваш Бог да ти помогне. Че си изгубил хиляда лева... Страдание ли е това? Че ти ударили с нежна топка, страдание ли е това? Да мислиш, че страдаш, това значи да не разбираш истинското страдание. В древността един цар често правил разходките си из града с цел да види как живеят неговите поданици. Един ден, като се разхождал из кренените, те на града видява едно семейство, състоящо се от мъж, жена и няколко деца, всички голи, скъсани дрехи. Мъжът нямал риса на гърба си. Всички били здрави, весели, работили, за да се прехрамват. Царят се трогнал от положението им и веднага се разпоредил да им даде известна сума, за да подобрят материалното им състояние. Като получили парите от царя те, веднага си направили къща. Мъжът накупил стока и започнал да върти търговия. В няколко години състоянието им се подобрило. Жената и децата започнали да живеят богато. Не останал никакъв спомен от тяхната си ромашия. Случило се, този търговец заполял и помолил царя да му изпрати един опитен лекар. Като дошъл лекарят, първо го запитал как заболял, коя е причината за неговата болест. Както седях в магазина, от полицата падна една топка памук и ме удари по рамото, отговорил търговецът. Лекарят се почудил как е възможно такава малка причина да стане повод за такова сериозно заболяване. Много естествено, Изнежил се е човек. Не може да издържа никакво сътресение. Богатството изнежило цялото семейство. Някой се оплаква от нерви, стягало го нещо. Аз не признавам такива болести. Нервни болести не съществуват. Като изучаваме физиологията на нервната система, дохождаме до заключението, че нервната система е една инсталация, през която минават силите на живата природа. Нервните влатна са живи клетки, проводници на нервна енергия. Тя протича през тях, както водата през водопроводните тръби. Ако водата е песъчлива, Пясъкът постепенно се отаява по тръбите, докато един ден те окончателно се запушват. Така става запушване на водната инсталация. Такова подпушване става и в нервната система на човек. Какво да се прави? Ще се отпушвате. Трябва да знаете какви мисли и желания да допущате в себе си. Ако не знаете закона как да живеете, за да не се подпушвате, един ден ще допуснете такива мисли и желания, които ще подпушат нервната ви система. Друг ден ще допуснете други, докато най-после заболеете. Подпушили сте нервната си система. Казваш. Нервната ми система е разстроена. Не е разстроена, но е подпушена. Боли ме коремат. Защо? Запосижени са у нези нерви на гръбначния стълб, през които влиза енергията за стомаха и корем. Излагайте гръбначния си стълб на слънце да се отпушат нервите ви. Ако не се отпушат, болките неизбежно ще ви следват. Болестите се дължат на недоимък на енергия. Подпушване става не само в физическото тяло, но и в останалите тела. Човек има няколко тела, за които малцина знаят. Вие знаете, че стомакът, че черния дроб имат отношение към храносмилането и нищо повече. Обаче, те имат отношение и към другите дела на човек. И дробовете не са само задишане. Те имат и други функции. Като отидем на другия свят, там ще научим всичко. Кой ще ви учи там? Това са елементарни работи, които трябва да изучавате на Земята. На онзи свят ще изучавате други неща. Ако не знаете елементарните работи, ще ви върна отново на земята. Нищо ли не знаем? Много неща знаете, но още много има да учите. Аз говоря за онова, което не знаете. Не говоря за това, което знаете. Дойде някой при вас и иска да му кажете нещо за Господ. Какво ще му кажете? На младия ще кажа едно нещо, на гладния ще кажа друго нещо, на болния трето нещо. На всички ще говоря за Господа, но всеки му според нуждите. Това, което ще кажа на младия, няма да въжи за гладния. За болния също няма за да въжи за невежия също. Когато гладният иска да му говориш за Господа, ще вземеш един хляб. И ще му кажеш, ето, хъпни си, Бог е в хляба, като се нахрани и той ще ти каже нещо. Той ще говори, а ти ще слушаш. Ти си млад човек, искаш да обичаш някого. Чрез любовта ти ще познаеш участи Господа. Ако започнеш да заповядаш на своя възлюбен, ти не си познал Господа. Можеш ли да заповядаш на Господа? В лицето на твоя възлюбен трябва да виждаш Господа. Този, когото си обичал е Господ, от него ще се учиш. Какво правиш ти? Като обикнеш някого, Казваш му, че си готов на всякакви жертви за него, че ще го оставиш свободен, а всъщност носиш юлар в джоба си. Като видиш, че твой е възлюбен за спи, ти метнеш юлара на гърба му и го подкараш. Ди напред! Сега ще знаеш, че си в моите ръце. Това било новото учение. Не! Ще се освободите от старите навици да ограничават. Например, ревността е стар навик. Дайте свобода на всички. И боговете страдат от ревност. За да се справиш с това чувство, нужно е знание. Който може да се справи с ревността, минава за учен. Не е въпрос да я игнорираш, но да я наживееш. Знание е нужно за това. Наскоро дохожда при мен една светска жена, около 28 годишна, външно огледна, с правилни черти на лицето. Тя е издръжлива, търпелива, волева натура, темпераментна. Каквото намисли, ще го направи. Тя е готова да чака 20 години, но няма да остави магарето да се търкаля в пръха. Ще го вдигне и ще го изтърси. Оженили се за един товец, 50 56-годишен човек Виж чиновник. Той сега изучава закона на любовта. Между чиновничките си имало една млада 22 годишна мума. Той се влюбил в нея и започнал да я разхожда с автомобил. На жена се не обръщал вече никакво внимание. Жена му намислила две неща. Да го напусне без да иска нещо от него или да иска развод и да го застави да ѝ плаща. Питам я. Как се отнася мъжът и с тебе? по беше по груб. Сега, след като се влюби, е по-деликатен, но аз не искам да се занимава с тази мума. Тя ще го развали. Не. Тази мума е оказала добро влияние върху мъжъти. Питам. Кой разваля хората? Любовта ли? Любовта оправя хората, не ги разваля. Ревността. Кривото разбиране разваля и изобачава хората. Като ме питаш какво да правиш, не те съветвам да го даваш под съд. Години ще минат, докато съда разгледа делото. През това време ели и камиларият, или е камилата ще отиде. Ако беше искала съвет от мене преди да се ожениш, щях да ти кажа да не се жениш за този човек. Той се е женил веднъж има друго разбиране, не като твоето. Вие не можете да се разберете. Очисти мисълта си и гледай на мъжа си с добро око. Не му приписвай нищо лошо. Ако петниш неговото име, с това заедно петниш и себе си. Петниш и младата мума. Ти си намислила да се караш с мумата, да я нападнеш с груби и обидни думи. Откажи се от това намерение. Напиши едно хубаво писмо, Ще ми го прочетеш преди да го изпратиш. Сега ще ти предскажа следното. След две години тази мома ще се влюби в един млад момък и ще се откаже от мъжа ти. Тогава той ще се върне при теб и ще се забрави всичко. Трябва да обикнеш Бога. Ти искаш от мъжа си такава любов, каквато сама нямаш в себе си. Ти не си го обичала. Не си готова още на жертви. Казвате. С какви работи се занимава учителят? Въпросът за ревността е важен. Аз влизам в положението на хората, влизам в положението и на младата жена и на нея искам да помогна. Ревността бушува в нея и тя не може сама да се справи. Ревността, която бушува в човека, трябва да се замести с една светла мисъл. Преди да се поддадеш на ревността, провери вярно ли е това, което мислиш и чувстваш. Новият живот изисква от човека всяка мисъл и всяко чувство в него да отговарят на истината. Само така той може да бъде чист. Много мисли и чувства от миналото ще ви се наложат. Не може да се освободите от тях, но ще ги пресявате. Сегашният живот на човека не е нищо друго, освен сплитане на мисли, чувства и постъпки от миналото. Тялото на човека е оплетено от тях. Чисти и нечисти мисли, чисти и нечисти чувства и постъпки. Трябва да се освободиш от тях. Как? Чрез съзнателно изучаване законите на разумния живот. Не можеш да се обновиш и подмладиш, ако не разбираш законите на мисълта. Старите мисли, чувства и постъпки. Трябва да се заместят с нови. Това е наука. Как се постига това? Чрез различни методи, чрез нов начин на възпитание. И тъй, когато се натъкнете на изпитание, голямо или малко, първо се запитайте защо е дошло то, какво е неговото предназначение. Всяко изпитание има своето велико предназначение. То не се дава само на един човек. На мнозина се наседава. Важно е да се справиш с него. Никой на никого не може да помогне. Що ме дошло изпитанието, ще го преживееш и нищо повече. Едновременно хиляди хора са пристъпили известни истини, и всички заедно ще носят последствията. Когато видите хората с еднакви чукове да дяват камъни, знайте, че те творят с цел да изкарат прехраната си. По цели дни те и слагат чуковете си, очите им се пълнят с малки камъчета, но продължават да работят. Мислите ли, че ревността е... Такъв камък, който трябва да се дява. Даден ви от природата и трябва да го одялате. Каквото и да правите, не можете да се освободите от ревността. Ще вземете този камък и ще го дялате докато стане годен за работа. Господарят ще го прегледа и ако намери, че е добре одялан, ще го тури в сградата. Като минете край нея, ще кажете ето, аз издяла в този камък. Ти ревнуваш слабия, да не би да пропадне. Силният не може да ревнуваш. Значи, ревността показва, че човешкото естество има нещо слабо. Страхуваш се за детето си, че може да го прекази кола. За възрастния не се страхуваш. Страхува се за невежата и го пазиш ревниво, за да не се провали. За мадреца не се страхуваш. Ревниво пазиш слабия да не изпадне в изкушение. Силният никой не може да изкуси. Една светска жена ми казваше. Чудя се на религиозните хора. Те се страхуват да се проявят да не би да сгрешат, да направят някакъв грях. Нас, кал, не ни хваща. Казва ми. Ще ти дам една правилна философия за живота. Докато си на сушата, всеки може да хвърли кал върху тебе и да те окаля. Щом те окаля, влезва водата. Тя... Всичко измива. Същата позната казваше, че като срещне човек, стреми се да намери една добра черта в него. Тя не търси лошото в човека. Тя знае, че отношения може да се създават само възоснова на доброто. Ако не намери поне една добра черта в човека, тя стои далеч от него. Това е истинската философия за живота. Следователно, щом намериш една добра черта в човека, ти имаш вече допирна точка с него. Аз я наричам Божествена точка. Само в нея отношенията между хората са правилни. Истински отношения има между хората, когато се основават на някои допирни точки. Докато се съмняваш и нямаш никакво доверие в човека, ти не можеш да имаш отношение към него. В никого не вярвам. Ами ти светец ли си? Трябва ли всички да имат доверие в теб? Ако те поставят на изпит да видят имаш ли знание, сила, търпение, любов, готовност за жертва, ще изтържиш ли изпита? Срещам светски и религиозни хора, които ми харесват еднакво. Казваш, човек трябва да има пълно доверие в хората. Говориш за отношенията си към хората, но не и за отношенията към Бога. Важно е отношението към Бога. В човека живеят едновременно две съзнания. Едното съзнание е човешко, в което стават постоянни промени, а другото съзнание е божественото, което определя отношението на човека към всички хора. Когато божественото съзнание от човека е пробудено, ние сме с всички хора в прави отношения. Тогава могат ли да се явяват спорове между тях? Напротив. Между тях съществува пълно съгласие и единство. В човешкото съзнание напротив всички спорят. Много естествено. Дето знанието отсъства, там всякога съществуват спорове. Интересите на хората се преплитат. Ако искаш да имаш доброто мнение на един човек, трябва да бъдеш внимателен с думи и обхода към него. Ще бъдеш внимателен, но не по форма, привидно, а вътрешно, по дух. Какво ще говориш за човек? Ако те пита за нещо, което знаеш, ще си дадеш мнението. Ако не можеш нищо да кажеш, по-добре мълчи. Щом си дадеш мнението за нещо, което не знаеш, веднага в тебе се явява горчиво чувство. Ето защо като те питат за нещо, което не знаеш, отговори. В тази област съм невежа. Вие се събирате по няколко заедно и веднага давате мнението си, като постъпвате по този начин по-човешки. Знаеш ли какво мисля за теб? Ами ти знаеш ли какво аз мисля за теб? Единят се надол, разсърдил се и след това се изправи. И двамата пред Бога се молят. Някой се хване за сърцето да покаже, че го боли. Човешка хитрост. Любовта изключва всякаква хитрост. За нея няма болести и страдания. Щом сърцето те боли, любовта ти не е божествена. Но аз го обичам, не мога да дишам без него. Това не е божествено. Ако обичаш истински, дробовете ти ще се разширяват. Сега аз говоря за унези от вас, които искат да бъдат ученици. Бих ви дал известни методи и правила за освобождаване, но още сега не може да ви ги дам. Как може да се освободи човек? Виждаш едно го, че пипа главата си. Ти започваш да търсиш причината за това, но не можеш да я намериш. Освободи се от това желание. Причината е много проста. Мъчно ти има човек. Виждаш други го, скръстил ръцете си, намръщил се, движи се натук-натам. И тук търсиш причината, но пак не я намираш. Гладен е човек. Иска да яде. Щом не можеш да разрешиш правилно една задача и си готов да се разгневиш? Нахрани се. Значи преди да се гневиш и яш, за да не те намери гневът с празен стомах. Тори гнева в стомаха си да работи там. Като постъпваш така два-три пъти с него, той ще те напусне. Следователно, когато се разгневиш, представи си най-хубавото ядене, което обичаш, и гневът ти веднага ще изчезне. Някой казва, че не трябва да се еде, когато си гневен. Не, яж, за да обработиш гнева. Волята Божия е да бъде човек свързан с словесното мляко, т.е. да се храни с него. Помни, тялото е предмет на учение, което трябва да се изучава. Вън от тялото си човек. Не знае какво той представлява. Говорите за душата, за духа, за ума, за сърцето. Това са отвлечени неща. Сърцето става реално, когато усетиш болка в него. И тогава достатъчно е да туриш ръката си на него, за да изчезне болката. Ако друг тури ръката си върху сърцето ти, след това той трябва да се измия ръцете с гореща вуза, вода, за да се освободи от мисълта, че е приел нещо от болни. Иначе той психически се свързва с болката. Когато се образува едно общество, хората, които го съставят, трябва да имат добри и положителни мисли и чувства едни към други. Не спазват ли това? Те стават проводници на лоши мисли и чувства. Това не е нищо друго, освен кълта на природата. Пазете се от тази кал. Тя опасва земята и представлява нейната мрачна зона. Най-малката доза от тази психическа кал може да, зараз, да зарази човешкия организъм. Тя е една от причините за страданията на хората. Като знаете това, пазете се от нея. Има начин за предпазване от тази кал, а именно, винаги дръжте в ума си мисълта за Бог. Ти не си дошъл на земята да служиш на себе си или на хората, а да служиш на Бога. Въпросът за служенето на Бога се разрешава в един момент, а не с векове. Щом го разрешиш, веднага се разрешава въпросът за отношението към себе си и към ближния. Кой е ближният на човека? Това не е човекът, когото виждаме пред себе си, а онова, което е скрито в него. Ближният може да е ангел, скрит в човек. Чрез човека ангелът те изпитва, доколко си готов да се отзовеш на неговите нужди. Този човек може да е болен, беден, да страда и ти трябва да му помогнеш. Ангелът може да е скрит в една млада мума и от твоето поведение към нея той вижда, доколко си разбрал Божията любов. Като пипнеш огоената кокошка, казваш. Мазничка е добра е за ядене. Ти си дошъл до разбирането на вълка, далеч си още от овцата. Докато си вълк, куршум те очаква. Кожата ти ще бъде отрана, ще се употреби за кожух на богатия. Като те носи на гърба си богатия казва, Чудесна е тази кожа! Тя е кожата на един вълк, който е изял много овце. Ще се научи той как се ядат овце. С това не искам да ви плаша. Според мене страхът е страж, който пази човека от опасностите, в които може да изпадне. По невнимание или по незнание, човек може да изпадне в опасност. Като говоря по този начин, у вас може да остане мисълта Не сме ли добри? Нищо ли не сме научили до сега? Вашата доброта е резултат на миналото. Аз не се интересувам от нея. За мен е важно какви отношения имате днес към Бог. За мен е важно как се справяте с благата, които Бог ви е дал. Важно е, Можете ли да изпращате вашите мисли и чувства по целия свят? Ако можете, това е вашият капитал. Ако от изгряването до залязването на слънцето можете да запазите своето добро настроение, това съставя епоха във вашия живот. Додето стигат вашите мисли и чувства, до там е границата на вашия живот. И тъй, пазете се от завършените процеси. Вашето тяло още не е завършено. Сега се създава във вас друго тяло, духовно тяло. То също не е завършено. От това тяло зависи вашето бъдеще. Павел казва, И да се разруши земната ни къща, имаме дом неракотворен Не ставайте причина заради временните неща да усъкатите вашето духовно тяло. Преди няколко дни дойде при мен един познат сърдит, недоволен, че говорили лошо за него. Казва, отцапах се и изгубих чистотата си. Какво се състои изцапването? Искал да помогне на една му май и е целунал. Грехът не е в целувката, но в подражаването. Тя водила лош живот и той вместо да й помогне, попаднал под нейно влияние. Някой пие не по свое желание, а подръжава на пияниците. Друг краде, пак по подражание. Хората се страхуват от това, от което не трябва, а не от това, от което трябва да се страхуват. Че веднъж се излъгам, ти се страхуваш по-нататък да се проявиш. Щом се излагам кажи си. Никаква лъжа не се позволява. Може ли без лъжа? Това е друг въпрос. Принципът е. Никаква лъжа. На небето в разумния свят не търпят никаква лъжа. Това да търпят лъжите. Там има пазар за лъжите. Продават се и се купуват. На небето такъв пазар не съществува. Там за най-малката лъжа ще преживеете голямо страдание. Ето защо съзнанието ви всякога трябва да бъде будно да изправя нещата? В човека има навик към преувеличаване на фактите. Не е грях, че си преувеличил нещата, но че искаш да ги използваш за лична своя сметка. Казваш Баща ми е много богат, с милиони разполага. Не говориш истината. Ти преувеличаваш, защото искаш да се ползваш с името на баща си, да имаш по-голям кредит. Тук е грехът. Кажи. Богат е баща ми, но не е милионер. Той има на разположение само 230 киг. лева. Ако трябва да разчиташ на нещо... Разчитай на своите ръце и на своите способности. Работи, за да си създадеш сам положение. Школата, в която влизате, разполага с различни методи. Какви са те? Да се молим. Как ще се молите? Каква е вашата молитва? Да викаш часове към Господа да ти прости греховете, това не е молитва. В еднообразието няма никаква молитва. Какво искаш да ти прости Господ? Казваш, Господи, заличи малката лъжа, която направих. Не искай от Господа да заличи лъжата ти, но помоли го да ти покаже как ти сам да я изчистиш. Лъжата остава петна под дрехите, които трябва да се изчистят. Има специални течности за това. Много петна има под дрехите ви и те трябва да се очистят. Няма човек в духовния свят, който да не се е отцапал. Вчера и аз направих петно на куприненото си пълто. Торих няколко череши в джоба си и поне внимание натиснах джоба. Една очереща се смачка и нацапах дрехата си. Казах си, Трябва да бъдеш внимателен, да не правиш грешки. Реших да изпера дрехата си веднага, за да изчистя петното. Правило е. Когато някой сгреши, сам трябва да изправи грешката си. Когато видиш, че друг греши, ти ще му помогнеш да изправи грешката си. В случая, докато аз се готвих да изпера дрехата си, една сестра приложи правилото «Взе дрехата ми, тя да я чисти». Съществува един правилен начин на самовъзпитание. Бъдете готови да го приложите. Много правила ви се дават, но вие мислите, че те не са за вас. В някои случай сте прави, но не във всичките. Например, какво ще каже 45-годишната сестра, ако и препоръчам, като метод за трансформиране да играе с кукли? Разумно ли е това от моя страна? Тя ще ме погледне и ще каже, подиграваш ли се с мене? Какво трябва да припоръчам на тази сестра? Да чете, Ще й дам една хубава философска книга или поезия. Това и подгоща. На друга сестра, която няма обувки и дрехи, ще й пратя без да знае от кого са. Така тя ще трансформира състоянието си. Днес светът е пълен само с пудри и помади, козметични средства. Те съществуват не само на физическия, но и в умствения свят. Седиш на едно място, песимистично настроен. Скърбиш, че не си учен, не си силен, не си богат. Много просто. Трябва да работиш. Има начини, чрез които можеш да придобиеш сила, знание, богатство. Възхищава се от търпението на някого. Да, работил е човекът. Минал е през известни изпити и така е придобил търпение. То се постига чрез работа върху чувствата, а не върху ума. Ако не въздържаш чувствата си и желанията си, ти губиш равновесие. Чувствата разтопяват твърдо тук и кораво естество на човек. Някога го правят мекошав. разкашват го. Слушал съм жени да казват. Като стана майка, ще бъда строга към децата си. Обаче, щом станат майки, умекват. Бъди строг, но не груб към себе си. Бъди строг към децата си, но не груб. Когато детето сгреши, не го бий, но го нахрани. Ако ти направиш погрешка, не се изобличавай, нито се извинявай, но изправи погрешката си. Станеш сутрин, виждаш усните ти посинели, изгубили червенината си, очите ти пожълтели. Жълтият цвят не трябва да бъде в очите. Те трябва да бъдат светли и чисти. Потърси начин да направиш устните си червени и да махнеш жълтият цвят от очите. Ако е въпрос за жълт цвят, лицето трябва да има златист цвят, като слънчеви. Всяка клетка в него да трепти и да издава светлина. Красиво лице е това, на което се отразява Вътрешният живот на човека. Приятно е да гледаш такова лице. Не говоря за конвулсии на мускулите, но за свещения трепет, изразен в клетките. Приятно е да гледаш лицето на светията, когато е дълбочен в себе си, обзет от възвишени мисли и чувства. В този момент той държи в мисълта си всички възвишени, съвършени същества и се свързва с тях. Той не мисли за обикновените неща, за дребнавостите на живот. Мнозина мислят за Бога, но се поддават на влиянието на света. Гледаш хубавата къща на съседа си и пожелаваш и твоята да бъде така. Художник си, гледаш красивите картини, на видни художници и пожелаваш и ти да бъдеш като тях. Слаб и болнав си, срещаш здрав, снажен човек и казваш. И аз да съм като него. Не се смущавай от това, което виждаш. Все едно дали той има нещо или ти го имаш, дали другите имат или ти, дали си на първото стъпало или на най-високото, искаш да бъдеш на най-горното стъпало. И това може, но кой ще бъде на най-долното стъпало? Ако няма първо, второ, трето стъпало, как ще направиш връзка с горното? За всеки човек е определено по едно стъпало. Ако не е така, никой не би могъл да се качи на горното стъпало. От тази лекция искам да остане в ума ви мисълта да бъдете непреривно добри. Любовта ви също да бъде непреривна. Да бъдете в общение с всички хора. И мисълта ви да бъде непреривна, както планинските вериги. Когато правите екскурзии по планините, погледът ви се движи от един връг на друг. Вие се радвате на тази непреривност природата. Тя повдига човешкия дух, обновява мисълта му. Докато гледаш нещата като разхвърлени части, ти всякога ще се уморяваш. Докато се занимаваш с обикновените работи, мисли и чувства, между които няма никаква връзка, ти сам себе си ще разрушаваш. Следователно, не допущай нито една блуждаеща мисъл, нито едно блуждаещо чувство в себе си. Мъчно ми е. Не съм разположен. Това неразположение е чуждо на твоята баба или на твоя дядо. Някога те са имали известна мъка и ти днес си попаднал на това място, от което не можеш да излезеш. Вземи Библията или Евангелието, Обърни се мислено към баба си или дядо си и им кажи. Слушайте какво ще ви чета? Ти ще четеш, а те ще слушат, докато разберат причината на своята мъка и се изправят. Щом те се изправят и ти ще се изправиш. Така мъката ще изчезне. Защо ти е мъчво? Любов ти липсва. На всички хора липсва любов. Казваш, Това съм аз. Друг не мога да бъда. Ти не си това. Ако някой те удари и ти причини болка, тя не е твоя. Отвън е дошла. Този човек имал лошо чувство към тебе, затова те е ударил. Трябва да знаеш как да се освободиш от лошото чувство, което този човек е отправил към теб. Ако знаеш как да се освободиш от него, болката лесно ще мине. Ако не знаеш, болката ти ще остане дълго време с тебе. Някога човек сам може да се удари. Дялкаш едно дърво и поне внимание ножът падне на криво и те удари. Някога и смисълта си човек може да се отрови. Помни. Както физическото тяло е изложено на опасности, така човек сам може да причини пакос на доходното си тяло и да се усъкати. Седиш някъде замислено, обесърчен си и си казваш: Ще се хвърля от една висока канара да се свърши с мене. Това е чуждо желание. Не се поддавай на него. Нещо от на шепва да се хвърлиш. Хвани това същество в себе си и му кажи. Ще се хвърля, но с парашут. Ще взема един парашут, ще вляза в него и ще сляза няколко пъти с него да разбера какво значи да слизаш и да се качваш. Но ще го направя съзнателно, по собствено желание. Всички искате да бъдете силни. Как ще стане това? Очаквате наготово да станете силни. Да дойде някой отвън и с една дума да вложи във вас сила. Вярно е, че трябва да бъдете силни, но силата не иде отвън. Има неща, които вие сами трябва да свършите. Отвън никой не може да ви помогне. Има работи, които лесно могат да се свършат, но вие трябва да знаете начина, по който да се свършат. Вие не сте дошли на земята да обръщате света. Дошли сте само да похлопате леко на вратата на своя брат, да го събудите и да кажете, че е време вече за екскурзия. Той е обещал в себе си да отиде на планината. Ще му кажеш тихо и спокойно. Братко, ти обеща пред Бога, че ще отидеш на екскурзия. Времето е дошло, не може повече да се отлага. Няма да му говориш да вярва в Бога, но ще му кажеш. Стани, време е вече за работа. Няма да го учиш как да се облича, той сам знае как да се обличе, как да туди раницата си, кога да тръгне на пъти и какво да говори. Ако се държи за старото, ще влезеш в стъпновение с новото. Старото има отношение към миналото, а новото към настоящето и бъдещето. Учете се да се справяте със своите кредитори. Имаш 10 кредитори с прихави хора. Ти се молиш, търсиш начин да се справиш с тях, но те казват. Ето един иззедник, един безчестен човек. Трябва ли да се гневиш, да искаш да ги пиеш? И силен да си постъпи с тях така, както е постъпил един американец със своите кредитори. Те постоянно го безпокояли, искали да им се плати по-скоро. Един ден той им казал Моля ви се, почакайте още малко. Щом се замогна, ще си изплатя всичко до стотинка и ще ви благодаря. Ако ме притеснявате, нищо няма да излезе. И да искам, не мога да ви задоволя. Аз съм способен човек. Ще работя и ще изплатя задълженията си. И на вас казвам. Като дойдат кредитовидите ви, попипайте ги с меки ръце. Много методи има за това, но всички не са ефикасни. Един познат ми разправяше една своя опитност. Един ден, като вървял през една гъста гора, срещнал мечка с две малки мечета. В първия момент той си помислил. Ано, мечката се отбие от пътя си. Обаче, мечката не се убила, продължила своя път. Тогава той се принудил да се качи на едно дърво, докато мечката се скрие в гората. Казах му. Добре си направил, че си се качил на дървото. Ти си искал чрез мисълта си да внушиш на мечката да се отбие от пътя си, но трябва да знаеш как става това. Щом не си могъл да внушиш на мечката? Ще внушиш на себе си да си качиш на дървото. Следователно, ако не можеш да разрешиш известен въпрос по един начин, ще го разрешиш по друг начин. Често хората се смущават от това, че не могат да внушат на мечката да се убие от пътя си. Слушате някой да казва... Не знаем, ние тръгнахме в духовния път, но всеки момент се натъкваме на мъчноти. Как ще се справим с тях? Много просто. Ще оставите мечката с мечетата, т.е. вашите мъчноти да вървят в своя път, а вие ще се качите на дървото, докато те заминат. Ще кажат, че сме много страхливи. Това не е страх. Това е уважение към мечката. Вие се качвате на дървото, за да не плашите нейните мечета. Качете се на дървото и оттам наблюдавайте мъчмотиите на си. Ако вие гледате на мечката като на нише същество, как ще гледате небе, как ще гледат небесните жители на вас? Ако отидете на небето, всички ще минете през такъв поглед, през такова претърсване, каквото не сте мислили. Няма да остане кънка, нито ъгъл, че у вас, което да не се прегледа, да няма нещо нечисто. Докато живеете по-човешки, никой не може да се яви при Господа. Не е лесно да вземеш титлата доктор. Трябва да се явиш пред 12 видни професора, да отговаряш на всеки зададен въпрос от тях, и ако можеш достойно да защитиш тезата си, едва тогава ще получиш титлата доктор. Не се взема лесно докторат. Мислите ли, че лесно се взема докторат на небето? Ако на земята се взема мъчно докторат, колко по-мъчно е това на небето? На всички е позволено да влязат в небето, но само онези се признават за граждани на небето, които издържат доктората си с удличие. Само он се носи титлата доктор, който е издържал с успех всичките си изпитания. Като ученици на великата школа, от вас се иска самообладание. Мъчно се постига самообладание в мисли и чувства, но това не трябва да ви обезсърчава. Много същества ви помагат, не сте сами. Това, което вие не можете да направите, те ще го направят. Ако не можете да оправите работите си, оставете я на разумните същества, те ще оправят правят. Какъвто съвет ви да дадете, изпълнете го. Казвате. Духът ни говори. Пазете се. Внимавайте да не изпаднете в заблуждение. Не всичко, което ви се говори отвън или отвътре, иде от духа. Мислите ли, че всяка грамофонна плоча съдържа думите на духа? Любовта ни говори. И това не е сигурно. Преди да дойде любовта, Духът иде. Той предшества любовта. Тя изключва всяко съмнение, подозрение и ревност. Любовта трябва да те намери тих и спокоен, с дълбоко вътрешно разположение и готов на всички услуги. Тя ще ти каже Иди по този път. Няма да питаш кога ще стигнеш. Ще имаш ли мъчмутии? Ще вървиш в пътя без съмнение и страх. Ще имаш мъчмутии? Ще минеш през огън, но ще вървиш напред. Ще минеш през огнената пеш, както тримата момци, но ще излезе здрав и читав, косъм няма да падне от главата ти. Ще слушаш гласа на любовта и докато си с нея ще бъдеш вън от всякаква опасност. С любовта и с духа и в опасност да си ще излезеш неповреден. Без любовта и без духа вън от опасност да си пак ще пострадаш. Първото нещо. Направете връзка с духа да не се колебаете. Духът ще внесе вярата и любовта в вас. Аз се разколебах. За какво се разколеба? За парче хляб и за парче земя. Ако ти трябва земя, Бог ще ти даде земя голяма като луната, но дни и нощи да се разхождаш, без да можеш да я обходиш. Ако искаш хляп и облекло, и това ще ти се даде. Всеки момент ще обличаш нови дрехи, без да те види някой и да ти се порадва. Ако изажилище е ще имаш къща по-голямо от палат, сам ще се разхождаш, без да чуеш човешки глас. Всичко ще имаш. Но жива душа около тебе няма да се мярка. Защо ти е такова изобилие? Ще се намериш в положението на онзи български свещеник, който на 80-годишна възраст се радвал на богатство и имот. Къщата му била пълна, но опадията е нямал. Той си казвал, защо умря по опадията толкова рано? Докато беше на земята, ние бяхме бедни. Днес всичко имам в изобилие, но тя ми липсва. Той не знае, че в този свят по е по-добре, отколкото беше на Земята. Щастието не е във външното богатство, но във вътрешното. Какво по-голямо щастие търсиш от това да обичаш безкористно. Да обичаш без да очакваш и без да изискваш. Човека има едно същество което го обича при всички условия, което никога не му се сърди. Това същество е истината. Обикнете и вие това същество. Казвам, всякога правете добро, без да знае някой за това. Поне да го оценяват. И това не е нужно. Важно е Бог да е доволен от това, което правите. Щом Бог е доволен, вие ще почувствате Неговата любов. Какво повече можете да искате от Божията любов? Аз знае кой какво иска. Младият иска да не устарява, старият иска да се подмлади, бедният иска да забогатее, невежият да придобие знание, слабият да стане силен. Всичко това е хубаво, но един е пътят, по който може да се придобие. Пътят е един, целта е една, изборът е един. Ако твоята любов не извира и не ражда живот, не е правилна. Истинска любов е у нас и от която животът постоянно извира. Може ли този живот да бъде нещастие за човек? Според някой, животът носи страдания. Не е така. Тогава да си поживеем. Няма защо да си поживеете. Това не се допуща. Животът е нещо непреривно, красиво, пълно с благодати и сила. Животът не е нито мъчение, нито труд. Велико нещо е животът. Казано е в писанието. Това е живот вече. Да познаем Тебе един наго Го, истин на Го Бога и Христа. Повелико нещо от това няма. Тогава ще дойдат благодата, богатствата, добродетелите, дарбите. Каквото пожелае човек, всичко ще придобие. Питате. Възможно ли е това? Възможно е. Каквото е невъзможно да постигнеш на 5 годишна възраст, ще го постигнеш на 10 години. Каквото не можеш да постигнеш на 10 години, ще го постигнеш на 20, на 30, на 40 години. До 120 години има достатъчно време. Все ще постигнеш нещо. Да не говорим за хиляди години. Но до 120 години всеки може да постигне много неща. Можеш да не живееш хиляда години, но всичко това можеш да постигнеш до 120 години. Цял зодиак. Не допущай в ума си мисълта, че това или онова не можеш да постигнеш. Можеш да станеш учен, можеш да станеш добър, можеш да станеш богат. И да не станеш всякога мисли, че ще станеш такъв, какъвто Пожелаеш. Това са незавършени процеси, към които трябва да се стремите. Може да обичаме. Това е незавършен процес. Докато е на Земята, човек живее в незавършените процеси. Защо? Защото миналото му още не е заличено. Един ден, когато се заличи, човек ще остане само с завършените процеси в себе си. Той ще каже Добър съм, силен съм, богат съм, учен съм. Докато сте в незавършените процеси, ще падате и ставате, ще боледувате и оздравявате, ще се обезсърчавате и насърчавате. Така именно ще се подготвите за идването на духа. Този процес не е еднократен. Духът се приближава до човека и отдалечава, докато един ден го заведе при същества с възвишено и будно съзнание. Това значи сливане с духа. Казано е в писанието. Ще ви изпратя духа и той ще ви научи на всичко. Павел казва, че духът е в човека. Той го учи на всичко. Ако духът не ни учи, нищо не бихме могли да направим. Тайна молитва Беседа от учителя Държана на 5 юли 1933 г. в София пред общия окултен клас